Eta erri hurratz. Bi milata emezortzi, maiatzaren amairu untan, eginen da, lekua estaldatzen, etziste trompatzen altxen perekoa intzira inguruan, prefosta, gurekin erri urratz elkarteko bi lehen dakariak, maialen etxemendita, Daniel, akzak, egunon? ere. Uh, gero jakinainuke, baina formantziste, adele, goizuntan, ez dakit, erri urrat da, benzatzen, uh, buru belagi arizistela orantolaketan, atzo ere kanadu den ikus ze... Giro bai, bai, bai, bai, ta insistei. Bai, gaitiko forma ngida prestatsena di, ara giro ere. Bai. Aro so, eder alagun gainera, bai, egun bai. E, egun bai eta igandian ere bai iragarki duten arabera. Bai. Pilosa balak euri chantsaon baitzu zo, tartika fiskat Freskatzeko izango zirela sidela verdina. gutxi bai marahgouti. Maraghouti boncha. Eriu ratchorteko itsordoia bainan horten giro bere sibatean nerea bian dena jaitzen aldugu. Se mobilizazioen erdian, erri urratx, kesu ere? Ba hori da, aurten uh, bestekutsu bat hartuko dupestak, eh? uh, aldarrik apena eguna izanen baita. Uh, ba, dak, Daki zuen bezala posturik, uh, aldudan sartzetik goiti, uh, berreun eta berrogoita amar ikasle gehiu izanen tugu, baina uh, ezkunde ministeritzak lau postu baizik ez dauzku emanen, Uh, orduan gure uh, begazteak aak uh, eskualduntzeko behar den uh, baldintzarik ez duugu kanen eta orduan zinez aurten ba hori eh, ikusi den bezala baiionan duete bat uh, ikastolak keu da eta bombe araiz uh, egigatzen jendea uh, haitz izanen da ere gure sustengu sustengu sustengatzeko. Mm, Eriu, bai, izango da olako barometro bat, sustengo Ola ikusten duzu ere, igandeko mobilizazioa edo? Uh, Nik ustu baietz. Edo eh? festa eguna, mobilizazioa edo, uh, festa uh, egun bat da ere? Festa izanen da, baina guretako importanta da, diandia hor izan sustengu ina, uh, sustengo hori eta aldarik apentzinez eguna izanen baita guretako. Mm, uh, bada beti, ofizialen uh, momentu hori, uh, goizetan dena, hor dira autetxigu, Gusiak, tarteka ere, bada akademiaren hor deskari bat, hor zerbait espero da, zerbait eganen da, zerbait eginen da. Be, esperantza beti bada, beraz, uh, bat, dugun beza, ez dakit uh, ala erderne zinez, baina iduriluke inspektoria akademiako, inspektoria hori zanen dela e zen. Hara, bon, mm haurten -hmm. uh, ikusiz uh, eh, nolako giruan, giren eta ikusikoi duriz uh, dinen dela errandauku, beraz, ageriko. Mm haurten -hmm. uh, bon, goa irri urratx, beraz, ze se espiritutan uh, senitzen duzu e? Zagieto minik berdinen, eba euh, Daniel barkatu. Ze e, espirituan, ebe uh, ona, beusai bezara besta giro izarenda. Hara, denen dako izanen da zerbait egiteko, leku guzietan, aurrentzat justuki izanen da animazioa initz. Gero, ara, usaiakoak, eh, taloak, goizetan askaria, zikiroa, sapiantxak arnotegia, gero zerro gitartekoak, eta, eta musika initz, Fain, talde honak izanen dira ere, guzi, guztu guzienak. Hmm. Ongi da, ez sorpresa aundirik, beraz, erri horat urteroko euh, eguna da eta beti pixkat azkenean euh, segitzen dugu gure bidea uh, usaiako lekuetatik eta konzertu bai, uh, Orten sorpresa be... izanen da, be, jende ainit izanen dela Ez da gehiago sorpresa, beraz Jende gehiago eta ara, denak motivatuak eskualaren alde eta gozatuko gira denak ergarekin hor uh, entzidan, beraz. Festa, beraz, izan zango da, ipatu dugu ala ere giro berezi hori, mobilizazioarena, baina festa giro bat izango da beti erri urratxan uh, egiten dena. E bai, burasoguziak mobilizatzen gira or, be besta eder bat izan dain. Ara, dena, dena nachtian, gira lantalan gune guzietan, ara, beraz... Ez da haraz horiek besta eder bat da, besta dena. Mm. Uh, kantua entzun dugu, joztu zuek, uh, zuekin itzegin hainzin, biziorena, eta mezu positiboa dela azpimagatua da, or, uh, atera nahi dena, euskararekiko eta ikastolekiko positibo izaitaren behar hori uh, ere esan itzan duzue? Uh, Dudarik gabe, eh, dena den uh, positibua gira, ikusi uh, uh, beh, azken inkesta sozio-linguistikoak zerremanduen ere bai, eh, beraz, uh, beh, iztunen uh, gorakada, barnekaldean txustut, uh, eta bon, uh, nahi dugu sinetxi, se uh, askak ere uh, uh, ardura ondia izan duela hortan. Lau kolegio, geitameka lehen mailako ikastola, liseo bat, iru milazortzireun ikasle horotara, xe askak biltzen dituen egiturak, ikasleak hauek dira, zen baki bat zuen maiteko, e, aurten igandean eginen da, maiatzaren amairuan, prefosta lemapean, eta gurekin baititugu erri urratxalkarteko bileen dakariak, maialen etxemeni eta danielak zag, prefosta, prefosta, baliatzen duzu Itzori, zoek egunero kon? Gokez, gure ikasleak bai, gure bai? eh, siberotik eldu diren ikasleak dudai gabe, beraz behorekin preseski nahi izan diegu begi lixka egin, zerren uh, hor uh, maneser dozentzi etsart, etsart kolegioko ikaslean ere na heldu baita, eta justu horrengo etekina, erri horatseko etekina, uh, Larkzabalera duanen baita, ba, ara, gure begik lesika izana, izan da horrengoa. Hmm. Mana zer etxart kolegioa, beraz Larkzabalen kokatua dena, uh, ba, ze makiekin segitzeko, ez da dira, noiz uh, sortu zen ere kolegio hori eta ze uh, behar ere erantzuteko azkenean. Badu orain, uh, uste dut amah garen uh, urte, urtea eraikia izan dela, um, uste dut aurten dela, eh? mm -hmm. amah bat urte asteko eta eunta largoita amah ikasle dira aurten, Eldu den urtean uh, beste ogoita amah bat sartzekoa uh, dira, eta ba horren uh, hori uh, be, beharrak haunditzen uh, andit, baitira, beharko dituzte beste lau gela geio ondoko urtetik goitzi, Uh, jenai baitu bihikas gela, laboratorio bat, baita jeb, uh, jeb gela short, jeb egitura sortu baita ortengo urtean uh, lahzaba lehen, ba hori almen uh, uh, urria dituzten ikaslen egezibitzeko gela bat ere beharko da. Mm -hmm. uh, Aintzina bendua undia izan zen azkenean, ez? Man eserdo zeintzietzart kolegioa idekizelarik, jakinik ala ere barnekaldietik uh, torten zen ikasleku purua konsidratuz eta ba Salvador Kolegiurat Souten hurbilena Hori, hori da, bai, behar eskoazen kolegioa, behar nekaldeko aurrek baita siberoko ekere behar zutena, ze zepentza, jim uh, behar kanbora ino, uh, eskoaraz segitzeko, eta bazinez bizikigune igune estrategikoa, eta importanta izan da se askein dako uh, maneser duzentzi Hor uh, mm -hmm. dan hor, tengo um, dirua, egi eh, bilduko diren etekinak aipatu haipatu dituzun, uh, E, ba gelak idekitzeko bereziki? Hori da, eh, eraikitzeko, era handitu eh, eh, ondi, behar baita, beraz beste lau gela horien egiteko izango da, joanen da, ortengo erri horatseko etekina. Mm -hmm. Parte hartu dute ere biskabat, kolegioko ikaslek raitan dugu, ortengo erri uratzen? Tantua uh, begiratzen bat Hori da, dudai gabe, eh? uh, uh, bideoa bideoa egin baitute, han, eh? han filmatua izan da, eiekin, baita erakasleekin ere bai, ekipak eta uste dut, hori uh, ba gozatu dutela denak elgarrekin, Huh, mm holakotan -hmm. implikazioa ezakite urtero baita norbaiten aldeko e, ekitaldia joen urtenen Bernatetxpariliseo berriaren aldekoa zen, aurten Manesherduzentsi kolegioaren alde. Holakotan implikazio handiago da burasuena ikasleena edo azkenen irjuratxe giturak berak den hartzen du bere gain edo nola lan tolatua da. Ese sentatzen gira bai implikatziat aurten bara sustukiei Gidoia eman ginoen bideoaren zat eta kantuaren zat Eta pentsatu ginoen ongiritzatekera Hor kolegioan bertan egiteat zerbait eta egia gidoa sortu dela fein nire semia ere handut eta giroan txartu da eta gozatu da hainit, bai. Mm, ongi da, ola, bideoklipa baten, jap bideoklipa baten aertza ere ez. Horri da, horri da. <laughs> <laughs> um, Bo, erri urratx aurten, beraz, igandeuntan, uh, aipatzeko, aioztuki, aipatudugu, liseoko ikasleak zirela protagonistak azken urte hauetan ere, eta aurtengo erri urratxean ere, protagonistak izango dira, e gitarrauan txartzen baitira inbat gunetan ere. Bai, euh, behaz, leizio ko gaztiak uh, animatuko dute uh, aurren txokoa, uh, egina nituzte uh, maquillajak. Uh, et... Bai, tailerrak, tailerdez berdinak. Bai, eta gero egiten uh, dute edo... Buxikele, uh... Hori da bai bada oko izeoan uh, txaranga bat, beraz gazteak ziooko uh, gaztiak uh, animatuko dute jo uh, gosaria uh, eta bazkaria re bai, lapurdigunean izanen dena jaztik uh, ideki dugun uh, gunea, et la sœur sortie à Goiti uh, d'India qui s'en indo parada à Holzeta Xingariateko Eta à guion dotique uh, uh, avec à Keterditaille Goiti bec qui doit diateco Eta orduan duan, gure gazteak animatuko dute, baita... Txakatuk, ez, eh, hola detzen? Txakatuk, da, no. txakatuk txarangak, baita kuskustuk txarangak, oai, aurkestan, ez dena gehiago. <laughs> beste gazte batzu, bera, zorri zango dira. <laughs> Eta beste bere zitasonetan aurten, ipatutugu ikasleak, buraxoak ere, horri zango dira, ikusgarri berri batekin, edo sorkuntza batekin, jaitzen aldo, berri uratzen zat. Baina, txukoan izaren dira... Eta dira ikastorako buha batzu, eta gura aso dena. Eta okani kantatzen dute eta okak animatzen dituzte, kantaharazteko, eta izanen da hori e, shiburu gunean, e, ondak zaren oheltzaren gehinean. Eta guraso deitzen da, eta xor niz uh, gozatuko girela horretan ere bai. Hmm, Espresuki erri urratxentzat uh, sortu dute edo elkartu dira ez gurasoak horrentzat? Guraso hori, hori da, entzun dut, uh, naiz utela zerbait egin uh, gure horrentzat, eta eian horrentzat sustuki, Eta elkartu dira, duela ez tagit hilabete bat edo bi, uh, zerbaiten egiteko, eta hala montatu dute hori. Uh, dibidez, xorre eginen utela nizkontzertu eta... Pentsatu dut, gilua izanen dela Lehen emanaldia beraz bera zigandean erri hurratxen behintzat. Uh, Bere zitashunetan programa, pre, programaz, bi itzoreindik, benetan bestek gauzabatzu, bera programan adibidezzuk uh, zer azpimaratuko zenuke, Daniela? Ba, denetak izanen da gustuko zientzat, biztan dena erjandukun bezala ahorentzat gauzainiz, diokoak eta kantaldiak, pairosoak, magoak, Lehen tasuna da, aurreli eta gero, bambi biztan dena, haundien zat, elduen zat, xarren denetai bada. Eh. Dibidez, atxaldian, siberut, xubetarra kaiko dira, gero izarendako gontzi, Anita Parker ere, gazte entzat, wala. gero uh, Jok Piskat ere, uh, inspektor kluzorekin, mm -hmm. gero uh, katalandar batzu ere, muiai horif, Bara gagozu denentza deentzate de, eta adioxe bat apiatabesa motzak ere ikusten dut hor egitara euh, bon, bai, e guadu bai? geitzeko barkatu eta gure gazten dako ere bai izanen da uh, erronka animazioa urte guziz egiten ah, ba, duguna hi. eta hori ondartzan izango dena eta hori uh, berezita chuna horain uh, or, hartio uh, zuzendua bali mazen ere uh, uh, gaztei eh, ama lau urtetik goiti uh, duten gaztei hori ba hori lehen aldikot eskainiko diegu ere animazio bertsua, uh, tipiaguei, gazteaguei, hor uh, len mailako uh, ikasle guziei, beraz, idekia izanenda, hor atik uh, jinen uh, uh, diren aur uh, guziek parte hartzen alko dute, eta hori amajak eta arditaik goiti oren batak hartio, eta gio, oren batak goiti, iruak eta erdiak hartio, uh, uh, gaztea, nera, bea, nera hala gozatseko euh, paradaukan indute hor ordan ordatsan ondartzen. eta dena dene, eh, uh interneten ziste, eh? segitara guain zinetik nahi bada prestatu, programa segitzeko bada... Bai, Erriurats.eus gunian xietaxun guziak ordira, uh, in, informazio praktiko guziak, autobusak nondik, zeten horetan, txartelak badirela oino uh, xalgai, beraz, uh, ala 6 eurotan, uh, Giten alda, alda joan dina senperera ino, leku hainitzetan, mm -hmm. hainitzetak beraz, eta hori guzia erri gunean. puntua eus gunian. Mm -hmm. Berdin sunetan, ala ere ortengo erri hurratzen, urratz, eh, ba esku horria baitut esku artean, orten banatuko duzen esku horri hori, logo desberdinen artean bat agertzen da indarkeria seksistarik ez, seksistarik ez, protokolo bat ochatzen mandu ere errihurtzaki Hori ba, da hur bildu ginen uh, haintzina taldeko uh, gaztein ganat joan ginen duela zometila eta beraz antolatu dugu erri horatxan ba, barnean uh, arduradunen formakuntza bat, mm. eskaini daukutena ba, duela haste bat hor, eta beraz hor izanen da, hor um, izanen dira gazte batzuk prebentzioa iteko, uh, afitsak uh, eta protokolo guzia martxan ezarriko dugu Horten lehen handikotz eh, erri hurratxean, bai. Hmm, beraz, bat edo gertatzen malitz, ostatuan, norbait izango litaike, hor zerbait kudatzeko, laguntzeko, edo erantzuteko azkenian. Hori ez? da, Hori bai da. Le, lehen hurratxa horrean, eta araiz, horain eh, bon, ara, eh, bon, hartu egia da, holako gauzak ez direla biziki mintzatuak, ez direla, ez da salaketarik izan, erri hurratxean, baina bon, eh, lehen hurratxa, eta menturaz, eh, Obeki Pachatzeko eta Olako Gaussan ere... Uh... Ebe, mintzatzeko eta mm. aipatzeko. Perdin bukatzeko hala ere, festa aipatzen dugu egi urratxena, prebentzioa e, alkolarena, beti hor uh, baita uh, prebentzio lan bat ere ere maiten du egi urratxek Hori da, hor hasi ginen duela bizpairu urte uh, anpa elkartiaikin hor dian, hor ere uh, formatu ditugu edo formatu giradenak uh, uh, anpako uh, antolatzaileekin Prebentzioa riburuzko formakuntza segitu ginoen diazde eta duela bi urte, eta hortan segitzen dugu, lehkukua pasatzen berriai, eta, eta bon, e, baldin zaunetan pasadain pesta, mm -hmm. pesta girua izan dain eta arazori ara gabe. Izaiteko gizan, ados. Igandean, beraz, senpereko aintziraren inguruan elkartuko gira, gore euskal izateakan izango gira ortero bezala zuzenean, pentsatzot behizikusiko girela elgajere igandean. Anartian prestaketa hon, pentsatzot baduzela horreinik... Uh... Zer egin, igande hain zine? Lampiskat. Lampiskat, <laughs> zara da, hori yeah. indik? Hori da, egun bukatuko dugu uh, parte bat, eta bihar beste bat hasiko, uh, bogasuek eta, bera, biar hasiko da, gi, giroa, uh, ikastorain arteko giro hori, mm -hmm. ara senditzen aldena bezperatik, eta gero bukatzen dena igande hatxan behaz. Eta astelenean, bentsasuntere segitzen dena, garbiketan egin. beste giro bat da, astelenean mm -hmm. da. Daniel Laxak eta Maiaren Etxemendi emenginituen eri urrats elkarteko bi lenda kalia kolen dakaria eta ionartet. 1000 eskari weiß für ihn. Eskari nagarte jo. Euskaliratiek.eus Euskaliratien webgunea